Vancha kalptaru bhayesh, kripa sindhu bhaye evach, patita nam pavne bhyo, Köszöntöm, Algatogat Bányai Géza vagyok, Gruber Zoltán a technikus kollégám, akivel együtt a műsort csináljuk. Ma három témánk lesz, nem sokára hallhatnak egy beszélgetésleves Zoltánnal élő telefonos bejelentkezés lesz. Valahonnan Borsodból egy táborból fog jelentkezni, ő egyébként szerzetes, és ebben a táborban ö, ö, roma fiatalok, illetve családok vannak együtt és ő járt már Indiában is kint roma törzseknél, úgyhogy nagyon érdekes beszélgetésnek nézzünk elébe. Utána egy történetet hallhatnak majd, Dobos Katalin színművésznő hagyja elő, a Tehet Adó Gopál, ez egy indiai történet, megzenésítve, kicsit dramatizálva. És a műsorunk harmadik részében pedig Csász Lacisszal, vagy más neve Szidantával fogunk beszélgetni, aki egy jóga oktató, jóga tanár, Amerikában él, de hosszú, -hosszú ideig élt Magyarországon a beszélgetés magyarul fog elhangzani. Nagyon érett, nagyon komoly gondolatokat fogunk hallani egy nagyon kitűnő embertől. Ezek tehát ma az India Hangja magazin témái. Legyenek velünk, hallgassanak minket itt a CV a telefonnál, Leveles Zoltán. Halló Zoltán! Igen, itt vagyok, Leveles Zoltán vagyok. Merre vagy most? Én azt mondtam, hogy való borsodban, nem olyan biztos, hogy ez így van, de úgy van. Most ezúttal nem Landafalvárról, a templomból jelentkezem, hanem egy tábornak a legutolsó napján vagyunk, éppen a táborzáró pillanatai folynak, és egy cigánytábor csináltunk, tehát az elsz a fejlesztési programján keretén belül volt, van itt a Cserehár program, aminek egyik fázisa volt most ez a, ez a tábor. És hát 45 cigányal sikerült egy nagyon jó tábort szerveznünk. Gyerekek felnőttek? Hogy, hogy van ez? Hát úgy van, hogy nagyon érdekes a felállás, mert, mert egész családok is vannak itt. Tehát mondjuk körülbelül a felnőtt, kétharmada gyerek. Mert ezek nagyon Különféle emberek, de mondjuk azért alapjában véve um, telepről valók, tehát um, olyan emberekről van szó, akik soha nem voltak táborban. És um, hát a, a magam részéről én, mint hindu szerzetes voltam itt a táborban, és hát olyan foglalkozásokat csináltam én, ahogy például jogafoglalkozások, illetve indiai kultúrtörténeti előadás volt, természetesen a, a cigányságra kiegyezve. és hát nagyon nagy élvezettel hallgatták, és hát alig lehetett abba hagyni, annyi kérdés merült fel, főleg amikor meglátták a saját szinte, a saját arcaikat visszaköszönni a fényképekről. Ugye a, a cigányokról köztudott, hogy Indiából jöttek, sőt te Indiában magad is kerestél föl cigánytörzseket. Igen, igen, hát ez, ez, ez tényleg nagyon nagy élmény volt nekik is, de azt hiszem, hogy a táborvezetőknek is, hogy ez, a, ez az egy hét, amit eltöltöttünk velük. És hát igazából a végkövetkeztetésem, hát azt még nem tudtam levonni, de, de valami történt a táborvezetők szívében is az egész biztos, meg a táborban részvelők szívében is, és hát végül is csináltunk egy nyílt napot, ami... ...ben tegnap este volt, a, egy színdarabot készítettünk elő, és azt előadták, nagy élvezet, tehát soha nem léptek színpadra, de tényleg az emberek hátrányos helyzetűek, és hát nagyon nagy élmény volt. Na, lényeg az, hogy, hogy végül is valahogyan az indiai vonalat is sikerült a táborba, és... Um, Hát ez azért is érdekes tényleg, mert erről korábbi beszélgetéseink során is volt szó, hogy, a, hogy Indiában is szoktam cigánynegyedeket felkeresni, és hát tényleg hasonló a hangulat. Um, ha össze akarod hasonlítani a, a hindukat és az ott élő cigányokat, amik nem, nem tudom, hogy őket hindunak számítják-e Indiába, vagy sem mennyire különálló népcsoport, és a, és a magyarországokat, talán -e bennük valami előttem, amire azt mondod, hogy igen, itt van a, a, a kultúrában, vagy a génekbe, igen, hozzák ezt a, az indiai hagyományt ha az indiai cigányokat nézzük, akkor a foglalkozásaikat tekintve, tehát egyfelől ők külön csoportban élnek, azt mondják magukról, hogy ők mások, mint a többi, tehát én, például bandzsároknak nevezik magukat, és ami a foglalkozásaikat illeti, hát nagyon ismerősek a, a például medvetáncoltatás, akkor köszörűsök, hát mondjuk éppen a kosárfonással nem találkoztam, de van például egy olyan érdekes szakmájuk, hogy a Kígyászok, vagy nem tudom, hogy ezt hogy kellene mondani helyesen. Ez azt jelenti, hogy ha beszökik a kígyóházba, már pedig az Indiában gyakran előfordul, akkor hívják a cigányt, az befogja a kígyót, nagyon jól értenek a kígyókhoz, és nem csak a kígyókhoz értenek jól, hanem a, a, a gyógynövényekhez is. És aztán, ha véletlenül megmarja őket a kígyó, akkor ezt még tudják megfelelő módon és megfelelő biztonsággal kezelni. És amikor az az érdekes, hogy amikor befognak egy kígyót, akkor fogadalmat tesznek a kígyónak, hogy most akkor téged befoglak, és használni foglak, mit tudom én, másfél évig, vagy két évig, és két év múlva kitűznek egy időpontot, hogy ezen és ezen a napon, mit tudom én, a harmadik telifoltkor szabadon foglak engedni. És akkor az egy ünnep, amikor kimennek a, azon a bizonyos fogadalma, fogadalma tételkor kitűzött időpontokon kivonul, kivonulnak az erdőbe is, e, ünnepéssel szabadon engedik a kígyót. Öm, hát... Minden esetre egész elkülönülten élnek a, a, a cigányok indiában, a, a nem cigány emberektől. Ott is vándorló életmódot folytatnak? Alasztályan vándorló életmódot folytatnak. Vannak a mai napig is ilyen vándorcigányok. Megérkeznek valahova, letelepszenek egy pár hónapra, és akkor megköszörülik a, a környéken a késeket meg az ilyen dolgokat, és aztán tovább vonulnak. Na most ez természetesen az ilyen életmód az nem igazán teszi lehetővé azt, hogy a, mondjuk a gyermek az iskolába járjon, és éppen ezért, hogy a modern társadalom mindenképpen arra törekszik, hogy, hogy a tárgyi tudás az megfelelő szintű legyen, és hát nyilván az ilyen gyermekek, azok analfabéták maradnak. A lényeg, hogy olyan törekvések vannak ma már Indiában, hogy a önkormányzat az ingyen területet ajánl fel ezeknek a vándor cigányoknak, sőt, még anyagi támogatást is e, mellé tesz, hogy elkezdjenek építkezni. És akkor vannak ilyen cigánytelepek, hogy 4-500 fős cigánytelep, és akkor e, ott e, templomot is építenek abból a pénzből, amit, amit az önkormányzat biztosít számukra. És hát így De Na most a kérdés az, hogy ez valóban segítséges az ottani cigányoknak vagy sem, Um, Ez ugyanaz a dilemma, ami a, a Magyarország hogy európai cigánságnál tudom megőrizni. Uh -huh. Milyen vallásúak egyébként? Hinduk természetesen. Uh, Síva, Durga és Káli imádói. Um, általában azok a cigányok, akikkel találkoztam, uh, mondjuk azért hozzáteszem, hogy nem vagyok indiai cigánykutató, tehát uh, én csak úgy, ahogyan találkozom uh, velük, úgy mindig elbeszélgetek, és van egy-két közösség, ahol rendszeresen visszajárok, illetve ha úton vagyok és látok valahogy cigányokat vándorolni, akkor ott is megszoktam állni. Tehát a lényeg az, hogy akikkel találkoztam, ők nem voltak vegetáriusok, de azért Indiában, aki nem vegetárius, az sem fogyasztani húst. Hát például a Magyarországon élő romák azt hiszem, hogy rendkívül sok húst fogyasztanak, tehát reggel délbe este, szinte elképzelhetetlen, hogy, hogy uh, ne uh, fogyasztanak húsféléket. Hát Indiában, az indiai cigányoknál azt láttam, hogy, hogy van azért a telepen kecske, van csirke, van és akkor ö, olykor fogyasztanak, de, de nem ez a fő táplálékuk. Egyébként hát, hogy mondjam, ez látszik az alkatukon, vagy az egészségi állapotukon, amennyire ezt egy kívülálló meg tudja élni, észre lehet venni, hogy, hogy, hogy esetleg... Én elnézést kérek, de nagyon rosszul hallok, és nem értem a kérdést. Hogy észre lehet-e venni azt, hogy ők kevesebb húst tesznek, hogy, egy, hogy mondjuk az itteni cigányokkal, vagy akár magyarokkal összehasonlítva hát, alkatilag, vagy egészségileg jobban állnak el? Hát nem tudom, hogy az minek köszönhető, hogy azért... Uh, Mert itt ugye az elhízás, de... meg a különböző problémák, ezek sújtják a szegény embereket is. Uh -huh. uh, ami egészen biztos, hogy Indiában... Uh, Nincs akkora, mondjuk, ha szabad úgy fogalmaznom, szakadék a cigány és a nem e, cigány között. Természetesen egyik oka ennek az, hogy, hogy hát például a, a szokások sem annyira eltérőek, és hát maga antropológiailag sem annyira különbözőek, de hát azért mégis külön népcsoportról van szó Indián belül is. A lényeg az, hogy mivel az otthoni cigányság, ápolja a saját kultúráját, a saját hagyományaikat, ezért van egyfajta egészséges identitásuk, és teljes természetességgel élnek a nem cigányok mellett. Hát itt Magyarországon pedig azért tudjuk, hogy egész más a helyzet. Te nem sokára elutazol Indiába, és ha minden igaz, egy nagy kísérletet is fogunk tenni, hogy két hét múlva Indiából fogsz bejelentkezni. Hát azért először arra vagyok kíváncsi, hogy ez hogyan lehetséges. Azt mondtad, hogy ez, ez egy nagyon is lehetséges dolog. India az nagyon fejlett a tekintetben, és nem is drága. A másik pedig, hogy mit fogsz csinálni Indiába és ha jól tudom, nem egy rövid útra mész. Um. Bocsánat, lehet hallani engem most jól? Téged tökéletesen lehet hallani. Ja, akkor... Az indiai útat. Igen, igen. Okay. Uh, valóban nekem megkezdődött a visszaszámolás szó szerint, hiszen ma első van, és én tizedikén fogok indulni, és február 5-én fogok hazaugorni másfél hónapra, hogy aztán újra visszatérjek, tovább egy hónapra. Uh, egyfelől, a... egyfelől most, így... bocsánatot kérek, csak közben, Történik itt a búcsúzkodás és integetés. E, és a, tehát végig egy csoportot, és amikor a csoport hazatér Magyarországra, akkor én meg két jó barátommal fogok utazni egy hatalmasat Indián belül, és aztán végül pedig a, a, a Vrindávani kolostoromba fogok megtelepedni, hogy egy picit vissza tudjak vonulni és elmélyülni, és hát aztán a, a mesterem is kint fog maradni egészen azt hiszem áprilisig, és egy nagyon érdekes dologra készül, egy könyvet ír, aminek az a neve, hogy Oida terápia. Most ennek a könyvnek a lényege az, hogy valahogyan felhívni a figyelmet a, az, a, a régi kultúrák értékeire. Hát egész röviden, egy mondatban talán így lehetne összefoglalni. Egy komoly team dolgozik ezen a könyvön, és hát egy pszichológustól azt a véleményt hallottam, hogy, hogy igazából a, a pszichológiában Freud óta nem volt egy, a szakma nem tett le egy ilyen komplex rendszert, mint ami most készül összeállni. Hát én ehhez nem értek, és azért kíváncsian figyelem, és hát hamarosan, ha megjelenik a könyv, akkor ez angol nyelven egyelőre hozzáférhető lesz, és lesz januárban egy olyan konferencia, ami a világban az első olyan próbálkozás, ami a, a pszichológia, mint szakma, és a spiritualitás találkozása. Vagyis a nagy lelki vezetők, többek között remélhetőleg a dalai láma is ott lesz, ami, a, akivel való találkozásomnak nagyon fog örülni. És hát a, a pszichológia részéről is e, nagy szakt, szaktekintélyek lesznek jelen. És e, ez január, ha jól emlékszem, 4.-5-én lesz ez a konferencia és tulajdonképpen erre való felkészülés jegyében fogott... Ez Delhi-ben lesz hajoltam, ugye? Ez Delhi-ben lesz, igen. És akkor, hogyha ez megtörtént, akkor még el fogok menni Dél-Indiába egy körútra, ami egy 16 napos körült lesz egy csoporttal, és utána fog hazatérni Magyarországra. Azt ígérted, hogy be fogsz tudni jelentkezni a műsorunkba hétről, illetve két hétről a két hétre. Ez hogyan lehetséges Indiában? Hát az elképzelésem az, hogy mivel Indiában úton-utfélen vannak ilyen utcai fülkék, és rendkívül ügyes india gazdaságpolitikája, ugyanis hát amikor mondjuk egy tíz évvel ezelőtt még rendkívül drága volt a Magyarországra, történet telefonálás, ha jól emlékszem, 300 forint körül összeg volt. És öt-hat évvel uh -huh. e, egyszerűen levitték, még elérzték a gazdaságot természetes módon, levitték a, a nemzetközi hívások díjait, és hát most hazatelefonálni Indiából az körülbelül percenként 50-45 forintba kerül valahogy így. és hát rengeteg telefon van. Tényleg a legkisebb településeken is hozzá lehet férni ilyen telefonokhoz, nyilvános készülékekhez, ott ő egy ember, és akkor e, nála kell fizetni. Ez nem ilyen bedobósak. Annyi hátránya lesz csak, ami egyben előnye is, hogy majd néha autódódálásokat lehet hallani, de lehet, hogy fogalmazhat még úgy is, hogy néha nem lehet majd hallani autodálásokat. Akkor tehénbőgéseket is lehet hallani, meg igen, e, felvonulásoknak a dübörgéseit, meg ilyesmi. De én szerintem mindenképpen megoldható lesz, hogy, hogy két hetente amikor, lesz az india hangja a műsora a civil rádióban, akkor csak éppen az akkori aktualitásokról. A legtöbb időt te ebben az asnamban kívánod tölteni Vrindában Egy pár szóval elmondanád, hogy milyen egy ilyen asnambi élet? Uh, ugye hát először is azt kell tudni, hogy Vrindában egy olyan hely, ahol több ezer templom fekszik, és uh, hát a mesterünk, a német uh, Mesterem, akit úgy hívnak, hogy Paramatvéti Számít. Ő 1992-ben vásárolta itt a az első ingatlant a misszió részére, ami akkor egy borzasztóan romos épület volt. Tehát már valóban csak a szellemek lakhattak ott, meg a majmok. Ez azért is stílusos, mert egyébként úgy hívják az utcát, hogy szellemek útja, vagyis but Galli. És akkor ezt a ezt követően, utána a következő két-három évben valahogyan úgy alakult, hogy sikerült még további három ingatlant vásárolni. És amikor én kint voltam, 95-ben, akkor két hónapot töltöttem Vindávamban, és tehát saját kézzel újítottuk fel ezeket az ingatlanokat, mégpedig oly módon, hogy visszaállítottuk őket az eredeti állapotukba. Tehát ezzel mindenképpen törekedtünk, hogy ne ö, új építésű ö, épületek, jelenjenek ott meg Vrindávamba, hanem mindenképpen valahogyan a régi eredeti hangulatot. Ugye, ha jól tudom, ez egy igen értékes műemlék egyébként a Manipuri királynőnek a, a temploma igen. volt. Igen, egyik, az egyik ingatlan, vagyis az egyik assan az valóban a, a Manipuri királynőnek volt a fürdőhelye a Yamuna partján. Ami érdekes még ebben az épületben, hogy, hogy amikor megvásároltuk, akkor egyszintes épületként vásároltuk. Aztán ahogy ott uh, újítgattuk fel az épületet, egyszer csak kiderült, hogy tulajdonképpen a Yamuna folyó, az közvetlenül az ingatlan, az assam tövében folyt, és ráhorta a, a hordalékát a Yamuna, és a pincét az teljes mértékben betakarta. De úgy telehorta az évszázadok során, hogy már nem is emlékeztek rá, hogy ott volt pincel. A lényeg az, hogy valahogy felfedeztük a pincét, kitakarítottuk, és hát így most... Uh, uh, kaptunk egy újabb szintet, és kiderült, hogy a, a, az a pincet tulajdonképpen nem más, mint az volt a fürdőhely, ugyanis a királynők annak idején nem fürdöttek a köznép között, hanem hanem volt egy elkülönített fürdőhelyük, és ez egy ilyen királynői fürdőhely volt. Ami pedig egy kellemes, emléknek ebben az asszámban, hogy a mindjárt mellette, a, a, ez a úgynevezett Yamuna kuncs mellett, tehát a Yamuna parti mellett van a, az Imlitala templom, ami egy 5000 éves szent hely. És ebben az Imlitala templomban volt egy indiai ember, akit úgy hívtak, hogy Damodár Maharaj. Hát ő sajnos egy két héttel ezelőtt távozott az árnyékvilágból, 90 valahány évesen, és ez a Damodár Maharaj... Még az angol hadseregnek volt katonatisztje, amikor is, amikor a lett a háborúnak beállt e, szerzetesnek, és aztán végül is ennek az a templomnak volt a, a vezető, vagy főapátja, hogyha stílusosak szeretnénk lenni, tehát a vezetője volt, és 30 éven keresztül, ha jól emlékszem, és aztán e, végül a nyugdíjas éveit pedig itt töltötte e, a Jamona kuncsban, és nekünk az nagy öröm volt, hogy láthattuk őt, ahogyan ott kiült az asramnak a verandájára, kinyitotta az ablakot, leült, és akkor elővette a kis morzsolóját, és nézte naple naplementét a jamon a paszten, és, és akkor egész napokat képes volt így ülni, meghajlott korában, így 91-néhány évesen, és, és ugyanakkor rendkívül tisztelettudó volt, tehát azért én, én 35 éves vagyok, és Bármikor, amikor érkeztem oda az asszonba, akkor, akkor hát a, szinte a földre vetette magát előttem. Természetesen ebből nem azt akarom kihozni, hogy nem az én nagyságomat akarom ebből kihozni, hanem az ő nagyságát, hogy, hogy hát gyakorlatilag szinte unokája vagy dédunokája lehetnék, és, és maximális tisztelettel mindenkit mindig. Tehát egy csöppet sem volt benne olyan, hogy most ő idős volna, és hogy ilyen vagy olyan okos volna, hanem valóban megfelelő emberi Érettséggel és bölcsességgel rendelkezett ahhoz, hogy, hogy láthassa, hogy az ember mennyire parányi, és hogy mennyire tisztelnie kell a környezetét és mindenkit. Kedves Zoltán, nagyon szépen köszönjük. Most mi fog következni a táborba? Mi is elbúcsúzunk tőled, hagyjuk, hogy csináltasd a dolgod. Mi lesz még valami, ami érdekes ott, és esetleg számít? Most mi elbúcsúzunk tőled, Igen? és csak annyit szeretném, volna kérdezni, hogy most éppen mit csináltok ott a táborba, illetve le van-e valami a program? A tábor utolsó percei következnek, 11 órakor érkezik a busz, és akkor innen a táborhelyről a őket a busz a, a telepre, ami alsóvadászon e, van, és hát az érzékeny búcsú pillanatai történnek ezekben a pillanatokban. Milyek tőled búcsúzunk, köszönjük szépen, és hát nagyon remélem, hogy két hét múlva. Honnan fogsz esetleg jelentkezni? Mi a terved? Ö, hát azt hiszem, ha jól számolom, az hanyadika is lesz a két hét múlva. 20 vagy mi, hogy is volt. Tizen négy, 14 körül. Ö, azt hiszem, hogy akkoriban vagy vrindávanból fogok jelentkezni, vagy pedig éppen úton leszek Vrindávamból, Jaipur felé. És hát bízom benne, hogy akkor két hét múlva újra találkozhatunk itt a Rádió Hullámoszán eh, Indiából, egyenesen Indiából. Minden jót, köszönjük szépen, neked meg jó utat kívánunk. Én is köszönöm. kar japa kar hariom kat sat japa kar japa sat japakar japakar hariom kar hariom sat hariom hariom sat hariom hariom sat hariom hariom japakar japakar japakar japakar japakar japakar japakar japakar japakar most egy történet fog a té adógó pála a címe, ami Dogos katalin a szegedi nemzeti Színház művésznője ad elő, egy kicsit megdramatizált az összekomponált összekomponát előre elkészített űor rész hallani. ami az érdekessége, ez egy tulajdonképpen viszonylag közismert történet. A Gopálról, vagyis ö, Isten egyik neve Gopál, Govinda, Gopál, Krishna bizonyára ö, sokszor hallották Istennek. Ezeket a különböző neveit, ahogy legalábbis Indiában Istent ö, megszólítják. A, az indiaiak számára Isten személyes nem csupán egy nagy erőt jelent, ami mindent áthat, hanem személyes is, és ö, legtöbb helyen ö, úgy imádják, hogy ö, van egy egy szobor, számunkra egy szobor, úgy hívják, hogy Murti Istennek a formája, amin keresztül az imádatot Isten elfogadja. És néha ezek a szobrok megelevenednek, vagyis ö, a legfelsőbb fölhasználja ezt a lehetőséget arra, hogy közvetlenül ö, megnyilvánítsa magát. Az ember tulajdonképpen nem láthatja Isten, de Isten elfogadja azt a formát, ami, ami, ami mondjuk úgy, hogy hozzátartozik, vagy vele legszorosabban kapcsolatban áll. És ez a történet is ilyen történet. A hitről és a szeretetről szól. Én azt hiszem, hogy ö, nagyon Szép és tanulságos, és ez csak azért szerettem volna ezt a pár szót még előtte elmondani, hogy megértsük ennek a különleges viszonynak a hátterét. Hallgassuk tehát. Egy hatalmas erdő közelében élt egy özvegyasszony a fiával együtt, akit a Vajsnava elvek szerint nevelt születése óta, lévén, hogy ő is Isten tiszta híve volt. Közeledett az az idő, amikor a fiúnak iskolába kellett mennie, így édesanyja azt tanácsolta neki, menjen és vágjon át az erdőn, ismerje meg a járást, hogyha majd eljön az iskolakezdés ideje, tudja, melyik ösvényen kell indulnia. El is indult, de alig ért be az erdőbe, meghallotta a vadállatok hangját, melyek rémisztőek voltak számára. De mivel anyja kérését teljesíteni akarta, tovább folytatta útját. Később már látta is az erdővadjait, ekkor már félelem töltötte el a szívét, gyorsan megfordult hát és hazafutott. Visszaérvén elmondta anyjának, hogy számára ez túl veszélyes feladat. Ne aggódj! Válaszolta az anyja. Ha valami baj történne veled, csak mindig mond, Gopál, Gopál, és ő meg fog védeni. Újra elindult hát a kisfiú, s amikor az állatok hangját halva a félelem megint a hatalmába kerítette, mondani kezdte. Gopál! Gopál! Olyan szívből jövően hívogatta, hogy megjelent neki Gopál, aki nem más, mint maga az istenség legfelsőbb személyisége. Megkérdezte, miben lehetne a segítségére. – Nagyon félek, s az édesanyám tanácsára mondogattam a neved. Kérlek, segíts! – Rendben van, segítek, ne félj! Amikor elkezdődött az iskola, a fiú minden alkalommal Gopál nevét mondogatva ment keresztül az erdőn, és többé sosem félt. az iskolában nagy ünnepségre készültek, és megkértek mindenkit, hogy kérjen a szüleitől egy kis pénzt a költségek fedezésére. A fiú is kért, de mivel nekik nem volt semmi pénzük, az anyja azt tanácsolta, hogy kérjen segítséget a barátjától, Gopáltól. Kiérvén az erdőben mondogatni kezdte a nevét, mire Gopál rögtön megjelent. A fiú elpanaszolta a bánatát, de Gopál csak a fejét rázta. Sajnálom, nem tudok segíteni, mert nekem sincs pénzem. Viszont ha akartok az ünnepségen tejberist készíteni, akkor tejet tudok szerezni. Jó lesz? A tanító örült ennek a lehetőségnek is. A fiú visszatért az erdőbe, és miután Gopál ismét megjelent, kérte tőle a tejet. A fiú nagy meglepetésére a kezébe adott egy bögrével. Hát... Ez nagyon kevés, de nagyon kevés. Ezzel még egy gyerek sem fog jól lakni. Nem tudnál többet szerezni onnan, ahonnan ezt hoztad? De Gopál azt válaszolta. Ne aggódj, menj és főzetek belőle édes Rist. Az iskolában is nagyon meglepődtek a tej mennyisége láttán, de több nem lévén neki láttak elkészíteni. Csak főzzétek, mert a barátom Gopál azt mondta, hogy a végén minden rendben lesz, mondta a fiú. Aztán főzés közben mindenki legnagyobb ámulatára a is mennyisége elkezdett növekedni, de úgy, hogy egyre nagyobb edényeket kellett hozni, hogy beleférjen. Mikorra elkészült, olyan sok lett, Mindenkinek jutott bőven. Most már a tanár is nagyon elcsodálkozott, hiszen az elején nevetségesnek tartotta a tejmennyiségét. Rögtön kérte a fiút, hogy mutassa be a barátjának, mert ő is szeretne kérni egy-két dolgot. Szívesen, válaszolta, de előbb megkérdezem Gopált. Visszament az erdőbe és elmondta Gopálnak a tanár óhaját. Hát ő nem képes arra, hogy engem lásson. Miért? kérdezte meglepődve a fiú. Mert ő csak kér, de nincs hite. Önök az India Anglia magazin hallják itt a Civil Mosorunk műsorunk utolsó részéhez érkeztünk, amikor is egy beszélgetést hallani. Csász magyar nyelven, hisző nagyon hosszú ideig Magyarországon, most Amerikában él a családjával. Jóga tanár. A beszélgetést a nyáron rögzítettem vele, amikor itt járt a családjával. All <laughs>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 Tanulom még a nyelvet, azért nem perfekten beszélek, de próbálok, hogy, hogy értemessen, értetően beszélni az embereknek. Csász már Magyarországon is tanított jogát, talán azt hiszem itt is kezdted el tanulni, Amerikában pedig egy kis joga központot működtet abban a városban, ahol ő él. Igen, itt először kezdtem jogázni 90-es években egy igazi jó magyar jogamestertől, Teljesen úgy mondom, hogy megváltozott az életem, hogy vegetáriánus lettem, abaltam a húsevést, abaltam a, a más szentvédéket, például a cigizés, meg az alkoholivás, meg stb. Úgy kimondottan jó hatás volt rám a joga, mikor kezdtem jogázni, és egyre mélyebbre mentem a jogába, úgyhogy végül is kezdtem tanítani, oktatni,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 úgy hívják, Vrinda központ, a kulturális központ, ahol nem csak a jogát uh, oktattam, hanem a vegetáriánus főzést, a filozófiát, a, a vajsnawa filozófiát, ami egy hindu uh, filozófia, és plusz van egy, uh, egy énekfoglalkozás, uh, mikor a mantrákat, védikus mantrákat énekelünk uh, egyszer uh, több ember és van egy havi program, szóval úgy próbálom valami átadni az otthoni embereknek azt a tudást, amit szereztem sok éven keresztül, elszít Magyarországon a, a jogáról, még az oddalvaló. Ha jól tudom, te Magyarországon voltál akkor is, amikor a jogába a tanítómestertől a beavatást is kaptál,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 Hát inkább az anyagi dolgokkal uh, foglalkozott, hát egy kommunist családból, vagy országban növelt fel itt Magyarországon az 60-as-70-es években, és uh, nem nagyon akart hallani róla, de lassan én nem nagyon nyomtam a dolgot neki, csak uh, példaként én mutatom neki, hogy hozat harmonikusan élni a világa, a természettel, az emberekkel, és lassan ő is megváltozott, abba hat a húsevést, most már sokkal nyugodtabb ember vált, szóval ez teljesen jó, pozitív irányba ő is változott, úgy látom. Amikor a jogáról hallanak az emberek, akkor tulajdonképpen leginkább a ászanákat, tehát a különböző ülőhelyzeteket gondolják jogának, meg esetleg azokat a nyújtásokat,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 egy, egy bölcs, aki ez több mint 1500 évvel ezelőtt élt Indiában, ő fétette ki ezt az egész rendszert, az asnaga jogát. Az első két ágazat, az, az a hogy van én, hogy yama és niyama, ami, ami ilyen elvek vannak a jogának. És az egyik elv az, ahogy hogy Isvara Pranidhana, ami a meghódolás az Istennek az utolsó a tíz közül, és végül is a joga, most Indiában is, ha jogi iskolákban, ezeket szoktak uh, ismétetni az emberekkel, hogy, hogy az ászanák, a testi, um, a testi uh, dolgoz uh, gyakorlatok, meg a, a, a légzés gyakorlatok csak arra, arra vannak, hogy, hogy az ember készül, valahogy jobban meditálni, hogy az ember tud kikapcsolódni,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 nem vagyunk az elmünk, még a megfigyelő vagyunk, nem az, akkor, akkor mi vagyunk. Akkor rájövünk öröktön, hogy, hogy valami más, valami öröké való úgynevezett lélek vagyunk. Szóval innen már mi a teendő? Szóval ez, ez nem lehet tartani ezt az állapottat, hogy sokáig főleg, ha megyünk munkába, vagy ismiben, akkor már megint visszakérünk a testünkbe, vagy az elmünkbe, és, és, és mint a normális uh, a állapot. De azt javasolom a gyakorlóknak, hogy legyen egy bizonyos dolog, úgy hívják a mantra. A mantra az nem más, mint, mint egy ismétlendő szó, vagy egy sorozat. So és különböző mantrák vannak, ami szanszkrit nyelvén vannak, és ezek nagyon ősi dolgok. Uh, például van egy, hogy Om Namo Bhagavati Vasudevaya. És az, az nem más, mint, uh, mint valahogy elismérni, hogy, hogy van, egy, van egy Isten, ami minden tudó, minden ható Isten, és, és, és neki a, a nevét azt próbáljuk valahogyan uh, dicsőíteni. Szóval meghódolni annak a, az Istennek, a teremtő uh, mindenségnek.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 akkor rájöttem, hogy egy másik fajta lelki tanítomestert kell követni, akkor úgy éreztem, hogy kész voltam elfogadni egy olyan lelki tanítomestert, akinek tudok meghódolni, átadni magamat teljesen neki, és az úgy hívják guru számomra, hogy mi más, mint az, mint az előző. De ez, ez egy, egy, egy eléggé, ez nem egy egyszerű dolog, hogy csak oda, valaki csak oda megy egy emberhez, és azt mondja, na no, akkor szeretném, hogy a az én gurum, hanem hát szerintem több év kell ahhoz, hogy az ember ráismerje azt, hogy, hogy tényleg mire van szüksége lelkileg. Ez, ez, ez az annyira egyéni dolog, az emberek több függ, hogy mennyire tudnak átadni maguknak, hogy, hogy, hogy mikor lesznek kész átadni maguknak teljesen egy, egy ilyen személynek. A gurú szerepem mondjuk a vallások többségében ismeretlen, bár mondjuk. Katolikus egyházban van sokszor lelki vezető, vagy ami atya, aki kötődnek, de tulajdonképpen intézményesen ez nem létezik. Hát nem. Uh, so a guru ez olyan személyes kapcsolat, amin keresztül jönnek olyan tudások, energiák, hittek. Szóval so olyan dolgok, amit, amit nem lehet papíron fogalmazni, amit nem lehet intézményesen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 gyakorlatilag az egyetlen hogy tud megmenteni engem, és azért minden nap én szántam, uh, azt hiszem úgy volt, hogy fölkedtem négy, fél négy körül minden nap, és egészen fél hétig szokom, szóval két órát szántam minden nap a jogára, hogy ott a sötét szobában volt egy kis gyertja, és mindenki alud, tökéletes, csend és béke volt, és akkor minden nap. Ez...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 Amerikában milyen programokat csinálsz? A joga a központban, vagy úgy Vrinda központban, a Vrinda az egy um, indiai név, uh, Vrindában, na végül is uh, én uh, heti négy programot tartom. Hétfő, mind esti program, úgyhogy másfél órás program, a hétfő ked, hétfőn csinálok egy uh,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 a foglalkozás, ami szinte másfél órás, uh, utána csütörtökön tartok egy, uh, egy vegetáriánus uh, főzés foglalkozást, uh, és akkor uh, pénteken egy ilyen mantra, Udivekot uh, Kirtan, Bajan mantra foglalkozás, mikor tudunk énekelni ezeket a, a védikus uh, mantrákat, ez egyfajta meditációs uh, gyakorlat. És utána egyszerűen hónappal meghívjuk az embereket, akik messziről jönnek, és nem tudnak a, a, a hétköznapi program, programokra jönni, egy, egy bővebb programra, vagy a Bakti Yoga a program, egy egy három órás program, van, van egy lakadalom, a finom vegetális étedekből, van éneklés, van Bhagavad Gita felolvasás, és van egy, egy lelki is.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 és sokszor voltam, én voltam együttú, és volt 15 lány körülöttem, aminek nem nagyon örültem, mert szerintem a jog ez mindenkinek szól, és inkább Amerikában nagyon sokkal több férfi jön a jogára, szóval az az egyik különbség, amit láttok. Azon kívül nem, az emberek azok, azok egy formák, szóval végül is van egy nyelvi, kultúrai különbségek, de önmagában az ember ugyanabból áll, ugye van érzékszér, van elme, van szükségek, szóval egyaránt hasznos mindenkinek a joga szerintem. Itt a beszélgetés végén szeretnélek még arra kérni, hogy egy-két egy perc erejéig be minket is, hogy te mivel szoktad ezt a joga foglalkozást zárni, vagy kezdeni? Mik azok a fő gondolatok? Egy pár pillanatig mi is megpróbálunk együtt jogázni veled. A minden joga órán, az elején, uh, én szoktam kicsit ráfordítani az embereknek a figyelmét arra, hogy a joga gyakorlat az nem más, mint egy áldozás az Istennek, meg a lelki És... Uh, itt szoktam zengeni egy, egy, egy több soros kis, hát nem vers, hanem egy, egy fajta imát. Az emberek csak szok, szoktak hallgatni, és így hangzik el. Angolul fogom elmondani, és akkor próbáljuk valahogyan azt megérteni, vagy, vagy érezni benne a, az értelmét. Arról szól, hogy van egy legfelsőbb úrunk, amit követtünk, amit mindenk átadjuk magunknak.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 The Lord dwelling in the bodies of all. Om. Köszönjük szépen mai vendégünk Csász Lácsi szólt, Amerikából, jóga oktató. Remélem, hogy amikor Magyarországon jár, akkor ismét fogjuk őt hallani. Uh-huh. <laughs> Az india hangja már a búcsúzik önöktől, két hét múlva jelentkezünk ismét, addig is minden jót kívánok önöknek.